Epilógus gyanánt A New Yorki emigrációban élő Márai Sándor napló bejegyzése, 1961. október 5-én A posta karácsonyi képes álljegyzéket hoz. A nyugati ipari verseny műtyürkéjének ábráit mutatja ez a jegyzék. A zenélő lábmelegítő, a hazafias tartó, millió bárgyú és szellemes vacak. Krustyov azt jósolja, a nyugat ettől a kényelemtől hülyül és gyávul el. Ez nem biztos. De az igaz, hogy egy társadalom és egy társadalmi rendszer értékét nem az szabja meg, milyen tömegű és minőségű javakat produkál, hanem az, milyen minőségű embereket produkál. 1961. október 24-én két végzetes folyamat történik egy időben. A túlnépesedés és a fegyverkezési verseny. Egyik sincsen kontroll alatt. A biológiai bomba és az atombomba emberi szándéktól, ellenőrzéstől függetlenül létezik. A katasztrófa elkerülhetetlen. Minden más, ami történik, jelentéktelen.